Det här är UFO-podden i P3. Large areas of Pretoria early this morning has residents puzzled, but no one can say for sure that the city might not have been visited by someone or something from another planet. 28 augusti 1996, Pretoria, Sydafrika. Shit. Det är inte en bluff. Piloten, Henry de Beer har fått order om att flyga efter ett starkt ljus- som har observerats över huvudstaden. Det är faktiskt ett ljus som flyger över stan. På snöda inspektionen, objektet förändras och de förändras också changing lines. Det kom in flera meddelanden från invånare som var oroliga. Ja, det är klart att det kommer i om ljuset. Det var verkligen starkt det var som en cirkel som liksom hängde över hela vårt kvartär. I wasn't sure what it is, but it really looked like a saucer or something. It was round and we could see lights coming from it, and then it's very interesting phenomenon. Den här historien, den har ju följt med sig dess. Det går liksom inte att glömma. Och jag är faktiskt fortfarande inte säker på vad som hände. Ja, alltså vi tror inte riktigt på UFO i många kulturen. Men du kan ge dig in till pretoria centrum, där finns det flera vita som säkert tror på UFO. Du lyssnar på UFOpotten i P3, utomjordiska berättelser baserade på verkliga händelser med mig, Moa Gammel Ginsburg. Det här avsnittet handlar om ett mystiskt ljus på himlen över den sydafrikanska huvudstaden Pretoria. Ayanda Sokoto är åtta år gammal den där augustimorgonen 1996 då ljuset syns över Pretoria. Jag vet många som gick till sina sangomas när man hade sett det där ljuset på himlen För folk undrar om det kunde vara ett tecken på något, och i såna fall på vad eh, Ja, en, en sangoma, det är som en blandning mellan en helare och en slags eh, trollkar Men eh, nej, ufon, det, det hittar du liksom inte i vår mytologi i alla fall innan det där ljuset tök upp på himlen så var det en väldigt turbulent tid Sydafrika var ju ett land på randen verkligen till inbördeskrig det var extremt mycket oroligheter extremt många som blev dödade men Mandela hade ju lovat oss att leda Sydafrika in i demokrati, han hade ju lovat det och han jobbade väldigt, väldigt hårt på den här nya grundlagen Idag börjar det första fria valet i Sydafrika. Den europeiska rasismen ska utraderas. Sydafrika ska bli mer afrikanskt än europeiskt- även om en del motsätter sig det. I utkanten av huvudstaden Pretoria- kastades en sprängladdning in på ett café där svarta vistas. Minst två dödades och ett 30 tal skadades. Nelson Mandela har blivit valt till president- och håller här sitt segertal- non-sexism non, non and democracy to lead country out of the valley of har du inte känt i kroppen så tror jag inte du kan förstå men jag minns vaktbosterna jag minns militären med sina svarta skor och sina kalashnikovs jag minns att var gång pappa skulle lämna mig melodivt så var han tvungen att visa upp ett intyg på att han hade arbete inne i stan. Annars fick han inte ens komma in. Det här var ju 1996 och jag var 37 år gammal och det var ju väldigt speciellt med allt som pågick. Jo, men som de flesta vita var jag också lite rädd för det här nya. Men jag, jag litade på Mandela. Det han pratade om eh, om förlåtelse och att gå in i framtiden tillsammans utan rädsla. Det skulle bli en eh, regnbågsnation som han kallade det. In which all South Africans both black and white without any fear a rainbow nation Ja, de flesta svarta de, de stödjer honom naturligtvis. Men jag kunde väl också känna att det fanns en plats för mig i det nya Sydafrika. Trots att jag hade varit i militären under apartheid och polisen. Det är tidig morgon den 28 augusti 1996 i Pretoria och snart ska en av de märkligaste och mest uppmärksammade ufo observationerna i Sydafrikas historia uppträda på himlen över kåkstaden Mamelodi. Henry lämnar hemmet i stadsdelen Erasmuskloff. Jag tog bilen till jobbet. Jag gillar verkligen det att åka själv och vakna till på morgonen och dricka en kopp kaffe och lyssna på radio. Ja, det, det låter kanske konstigt men det jag minns mest från den dagen det, det, det, är, det är nyheterna. On one condition and one conditionally that there is an understanding as to what that money is going to det var någon budgetfråga Och något cricketresultat Eller sådär Och det tyckte jag var Ganska skönt Det brukar annars vara så mycket obehagliga Nyheter, det uppror och våld Och döda människor och... Så, så Jag blir glad Henry anländer till flygplatsen där polishelikoptern är redo. Kollegorna sitter tysta vid skrivbordet. Jag får ett telefonsamtal från chefen. Henry, ditt UFO-överstan, och jag avbryter honom. Kom igen, snacka inte skit. Men han fortsätter och säger att folk ringer och är oroliga och att jag är tvungen att upp med helikoptern. 200 poliser följer ljuset från marken. Henry är skeptisk. Men får order att sätta sig i helikoptern och flyga efter ljuset. Jag tar med en andra pilot och tre poliser. Vi visste inte vad vi skulle möta. Du take off Take off Jag lyfter och så vrider jag helikoptern 160 grader åt höger. Och då ser jag rakt in i ett mycket starkt sken från Mamelodi. Och jag frågar min andra pilot om han också ser det här. Men han, han har blivit helt stum och stirrar bara rakt in i ljuset. I Mammelodi är det tidig morgon. Ayanda är åtta år och på väg hem från affären med sin pappa. Mm, ja, jag minns att pappa hade sina nya sandaler på sig som han hade fått på sin födelsedag. Och att jag gick och höll honom i handen. I andra handen bär Ayanda ett litet paket majsmjöl. Varorna är tillbaka på hyllorna nu när Mandela har blivit president och handelsblockaderna har upphört. Och så plötsligt blev jag trött. Jag vill inte gå längre. Och då tog pappa fram en klubba som han hade gömt till fickan. Han måste, ha, han måste ha köpt den utan att jag visste om det. Ayandas pappa tar bort pappret på klubban. Plötsligt börjar folk på gatan prata högre. De tittar upp i luften och pekar. Och där, precis där uppe på himlen, där syntes det ett ljus. Det var... Runt, Lite som en skiva och alldeles vitt Vi hade aldrig sett ett sådant ljus förut så jag drog pappa. Jag frågade var er för någonting men jag fick liksom inte kontakt med honom. Han bara stod där och tittade upp. Fast jag såg att han log. Så böjer sig Ajandas pappa ner mot henne och berättar att ljuset på himlen är ett meddelande från Mandela. Och att det är ett tecken på regnbågsnationen. A A Jag frågade pappa vad regnbågsnationen var för någonting. Och då sa han att det var framtiden. Han sa att vi hade blivit åtskilda från varandra på grund av hudfärg. Och att det var därför alla vi var tvungna att bo i kåkstäder. Men... Snart så skulle vi inte behöva det längre. Han sa att vi skulle bli en nation där många kulturer kunde leva tillsammans. Så snart så skulle vi flytta ifrån med Melody. Sen kom helikoptern. Det var som att den jagade ljuset. när de började ropa att det är polisen som ska slå till och oss igen. henne är det har kuppat. Att de skulle ta tillbaka makten. Pappa tryckte min hand jättehårt. Jag minns att det gjorde ont. Uppe i helikoptern flyger Henry efter ljuset. Jag eh, cirkulerar ett tag över Mamelodi. På marken ser han polisbilarna som också har tagit upp jakten. Och eh, kontrolltornet berättar att eh, de har ljuset på radan. Så då visste vi att det var inte bara vi som såg det här. I Mamelodi har människor börjat springa. Ajandas pappa också. Han släppade mig efter sig. Jag, Jag kommer ihåg att vår grannfrun föll och att det var två personer som hjälpte henne upp, trogen i med sig. Jag tappade den där klubban. Den... den blev kvar helt sandig på marken. Jag fattade inte alls varför alla blev så rädda då. Men även om ljuset syns på militärbasens radar kan Henry inte säga exakt vad det är han ser på himlen. Jag kunde ju aldrig avgöra storleken på det här diskformade ljuset, hur högt det var eller hur långt borta. För att föreställa att någon riktar ett jättestarkt ljus rakt i ögonen på dig, du blir bländad. Så många har frågat eh, hur nära jag var men jag kan ju inte svara på det. Henrik kan inte bedöma avståndet eller storleken på ljuset så han bestämmer sig för att göra ett försök att ta sig närmare. Jag tänker att vi får väl se om vi kan komma ikapp det där, vad fan det nu är för någonting. Så jag flyger nordlig riktning i full fart och börjar stiga, först 150 meter och sen upp till 1800 meter. Men hur mycket vi än ökade farten så, så hinner vi inte fatt. Och det konstigaste det var rörelserna för den här skivan. Den åkte åt höger och vänster och upp och ner. Exakt hur, det, det kan jag inte förklara. Kontrolltornet de ville att vi skulle fortsätta men vi hade nästan slut på bränsle så jag var tvungen att avbryta. I mamelodi går Janda och pappa in i huset och låser dörren. Pappa bar in mig till sovrummet och satte mig på sängen så att jag skulle vänta där. Sen så gick han ut i köket och satte på radion. Jag var så ung då. Och jag visste ju inte att pappa hade varit med om saken i mamma Lodi. Medan Henry har varit upp i helikoptern. Har flera journalister börjat rapportera om polisjakten efter det konstiga ljuset. No sure planet. Nere på marken ställer Henry upp på en TV-intervju i stadskanalen. Han försöker berätta om vad han sett. Ja, vi var fem personer i helikoptern som såg samma ljus och det är definitivt inte min fantasi. Jag har aldrig sett något liknande. Henry med sin skinnjacka, 70-tals och med helikoptern i bakgrunden blir den som ger händelsen ett ansikte. Efter tv-intervjun som jag gjorde så förändrades allt. UFO-historien sprider sig snabbt i Sydafrika. Vad Henry inte vet är att intervjun senare kommer att användas mot honom. Those who know what it really en in Leonie Kock, TV News, Pretoria jag är en praktisk kille, jag flyger helikopter och jag tror på fakta men när jag kom hem den här dagen så kollade min granne konst på mig sen blev jag kallad bedragare och mina tidigare kollegor, de skämtade och ringde och låtsade sig vara aliens och media, det var det värsta av alltihopa de började skriva allt möjligt. Henry försöker hålla sig till fakta. Till det han faktiskt såg. Men nyhetsreportaget är vinklat som en möjlig ufo-historia. Och de flesta tv-tittarna är skeptiska till att utomjordingar skulle ha besökt huvudstaden. Det värsta var en livesändning på radio. Jag hoppades att jag skulle kunna förklara mig. Men mitt i programmet sa stormar en journalist in och anklagar mig för att vara del i en konspiration och att jag vilseledde folk. Så det var en fälla. Min chef sa att jag skulle ta ledigt några dagar. Och jag försökte det. Eh, drog för gardinerna i vardagsrummet och ryckte ut telefonsladden. Och så byggde jag Modellplan. Henry slutar jobba som polis. Han flyttar till Kapstaden och börjar som pilot hos brandkåren. Ja, jag förstod ju inte varför pappa blev så rädd den där dagen. Ayanda sitter på en vit bänk i sin trädgård och knyter sina händer när hon tänker tillbaka på 1996. Eller som barn så förstod jag att han hade blivit rädd för polisen men inte varför det var det var först ett par år senare som jag förstod eh, var när jag lånade en bok på biblioteket och den boken den handlade om Mamelodimassaken 1985 det var en stor demonstration som hölls för att apartheidregimen skulle dra sig tillbaka från Mamelodimassaken Polisen svarade med att skjuta ihjäl 13 människor. Och pappa var där. Han kände flera av dem. Jag sov ingenting denna natten, kommer jag ihåg. Jag låg bara vaken och var förbannad. Det var då jag bestämde mig för att jag skulle bli advokat och jag pluggade hårt varje kväll. Jag fattade att det där var min enda chans. Min enda chans att ta mig härifrån. Till slut så fick jag ett stipendium. Janda var en av få från Mamelodi som kom in på universitetet i Pretoria. Trots att demokratin nu tillåter alla att gå på universitetet finns det ekonomiska arvet från apartheid kvar. Sydafrika är fortfarande det land i världen som har störst ekonomiska klyftor. 2016 i Kapstaden är Henry inbjuden till en grillfest. Tom gjorde drinkar till oss, Brandon Cook. Två av hans tidigare kollegor från luftvärnet är också där. 20 år efter helikopterjakten får Henry veta något han aldrig tidigare hört. Och frågade om jag kommer ihåg när jag var på tv och jagade UFOn. De skrattades från grät. För det visade sig att det var luftförsvaret som hade släppt upp en luftballong för de provade ett nytt radarsystem. Kan historien som kompisarna berättar vara sann? Var det luftförsvaret som testade ett nytt system? Men om det var en varm luftsballong. varför kunde han inte hinna i kapten med helikoptern? Detta amatörsvideon blev tagit av policeman på duty. On close inspection the object changes color and they are also changing lines. Polismannen Nikko Becker lyckas filma det diskformade ljuset och berättar om sin observation till en sydafrikanska statskanalen SABC. I wasn't sure what it is and it really looked like a saucer or something it was round and there was one stage we could see lights coming from it and everybody was following it and it's very interesting phenomena. Så när jag ser videon från Pretoria, Pretorias utkant som det här rör sig om så ser man ju egentligen en enda liten ljusprick som är filmad under oskärpa. Den blir alltså väldigt stor istället. Och det är ganska vanligt då när man får in bilder även till UFO-Sverige att folk inte kan ställa in skärpan ordentligt på, på sina kameror. Ufo-experten Claes Svan, menar att det eventuellt finns en annan rationell förklaring. En som går att hitta med hjälp av astronomi. Alltså det jag gjorde var att jag tog fram en, en karta där man ser Mamelodi och så ser man Kulinan. Och och tittade jag lite på rapporten och då märkte jag att de hade tittat då mot nord nordost i princip. Och det jag gjorde då det var att jag tittade på ett stjärnprogram som heter Starry Night. Och knappade sig fram här och se hur såg stjärnhimlen ut över östra pretoria. Då, den 28 augusti 1996. Och då såg jag att precis i den riktningen, och på den höjden som de beskriver också, så var planeten Venus. Och den lyser väldigt, väldigt starkt. Och eh, det är klart... Ska man försöka jaga planeten Venus som ligger 40 miljoner kilometer ifrån oss det får man jaga ganska länge. Är det möjligt att Henry följde efter planeten Venus och att det skivformade ljuset som ändrade färg och form handlar om en dålig autofokus på en amatörkamera? Jag vet fortfarande inte vad det var som jag följde efter den här dagen. Venus är den bästa teorin. Men hur förklarar man då rörelserna? Och vad var det i så fall som syntes på radan? Ett runt ljus, precis där Venus befann sig den morgonen. En hemlig luftballong. Ett fenomen som dök upp på militärens radar. Ingen av de olika teorierna lyckas förklara alla de observationer som skedde runt ljuset över Pretoria den 28 augusti 1996. Ja, alltså, det kan ju vara sant i någon typ av verklighet, jag vet inte. Men jag tror inte att det är viktigt vart Venus stod på himlen just den där dagen. Jag tror att det är viktigt att man ser till vad folk tror. När vi tror på någonting, då börjar vi att leva ut det. Och lever vi ut någonting, då blir det verkligt. podden i P3, en produktion av Banda för Sveriges radiodrama. Rösterna i berättelsen är baserade på intervjuer med en helikopterpilot och människor som växte upp i kåkstaden Mamelodi på 90-talet. I rollerna Anders Johannisson och Lola Sacko. Medverkade gjorde också journalisten Claes Svan. Manus Lars-Christian Överland. Regi Maria Eriksson Hecht. Producent Robert Barkman. Ljuddesign Lars Christian Överland och Robert Barkman. Slutmix Monica Bergmark. Vignett Klerup. Och berättare var jag, Mova Gammel Ginsburg. Det här är historien om en 14-årig flicka med en mörk hemlighet Som satte skräck i ett helt samhälle Det är så jävla skönt att försvinna Och en sanning som aldrig avslöjats tidigare en manhunt is underway in Sweden Polisen fortsätter idag sökandet efter Den 14-åriga flickan från Sikmark Jag skulle vara berättat Som en Fallet Alma Dias En P3-serie sju delar Finns i appen Sveriges Radio Play